Hej och välkomna till ett litet specialavsnitt av Projektorn rullar i biomörkret Alex har varit på bio och sett Wolverines sista klösmärken på vita duken i alla fall är Hugh Jackmans skeppnad. Ja Logan, the Wolverine <laughs> <laughs> Finns det att uh, Jag kan säga jag, uh, jag tyckte den var skitbra mm. men jag är kluven Okej Komplext. Det är väldigt komplext. Men tyvärr kan jag inte gå in på för mycket detaljer. för du avslöja? Jag för mycket av filmen. Mm. Själva anledningen till att jag är kluven. Men detta känns inte riktigt som en superhjältefilm. Nej, jag har fått intrycket också. Att den är mer avskalad och jordnära kanske. Ja, och väldigt, väldigt mörk. Ja, okay. Jag förstår 15-årsgränsen. För <laughs> mm. <laughs> Det är liksom inte som tidigare X-men-filmer där ja, folk, folk dör ju, men här är det liksom lika brutalt som i Deadpool. Oj. Men okay. utan liksom den här uh, komiken i det hela som Ryan Reynolds tillför. Ja, utan mycket det är... kan man säga om Wolverine, fast han är inte en komisk <laughs> karaktär. Ja, uh, därför jag, jag, jag vill jag velat säga, liksom den här Wolverine mot Deadpool. Det hade varit lite häftigt. Buddy, <laughs> ja men äh, Wolverine äh, versus Deadpool i äh, 15-års gränssköpnad här <laughs> mm. var perfekt ja, vad kan man säga krusket snyggt gjort äh, utspelar sig äh, inom en snar framtid äh, i en värld utan mutanter typ mm. äh, de överlevande mutanterna får typ äh, fly för sina liv eller sånt här Dö, liksom lever i det dolda. Mm, jag har inte sett X-Men Apocalypse, men jag kanske, är det som en följd av det då, som händer där? Nej, det kan jag inte påstå. <laughs> okay. För um, X-Men Apocalypse utha, utspelar sig på 80-talet och detta är uh, 2029, ja. om, jag, om jag ska vara exakt tror jag. Och, Oj, vad Days, of Future, Days of Futures Past uh, slutar vi nu till ändå tillbaka till 80-talet. Ja, men de, de, det är ju en trilogi i sig liksom som utspelar sig på 60-talet, 70-talet och 80-talet. Mm. Det är <laughs> <laughs> Och ja, Hugh Jackman är bara med pyttelite i Apokalypse också så det, det är ja. ute direkt om han gäller ju. Och uh, Patrick Stewart är ute med i Apokalypse överhuvudtaget. Ja. Uh, men uh, vi får åter återse Hugh Jackman och uh, Patrick Stewart. Mm. Annars är det bara nya ansikten Vi får ju se en karaktär Från äh, äh, ja, Ap Apocalypse mm. Men äh, där, där har de bytat ut skådespelaren yeah. I Apocalypse Spelas det äh, Caliban En albino mutant. Spelas av en islänning Thomas Nu ska jag se om jag kan uttala det rätt Lemarque Lemarque jag är säker på att slutar på ur. Nej, det kan ju vara en lämmarkuss. Men, men här har de bytt ut han mot din favorit. Tillsammans med Ricky Gervais, Steven Merchant. Jaha, <laughs> en allvarlig roll. Ja, man. Man kan väl säga lite, lite, lite, lite comic relief. men det inte, <laughs> inte mycket faktiskt. Varför var inte det. Det med i Doctor Strange? Också? Det, det var, var det ena. Det var, att det var jag gällande svar på. Nej, det har kanske inte tänkte på. Det är nu det ena du tänker på. Han är skallig. Ja, Okej. han är albino. Albino. Trevligtvis i Ola. Det är att vi säger Albino. <laughs> nej, men uh, ingen superstor roll men det är väl ganska allvarligt jämfört med hans andra roller om man säger så okay. Det är inte så att han eh, är på nattklubb och går över till ett gäng tjejer och ska raggas och spela ut hela bordet med drinkar. Nej Det visar sig att eh, Logan har eh, antagit sitt eh, ja, riktiga namn och inte liksom Logan eller Wood Marine utan James heter han. Mm och eh, han jobbar som eh, limouschefis för att samla ihop pengar till en båt där han och Charles Xavier ska liksom försvinna och eh, Charles har problem med eh, sin hjärna och det är, är hans stora vapen ja. Så han han klassas som en, eh, ett eh, massförstörelsevapen. Så eh, Logan måste ju liksom han och till hjälp från av Kaliban. Eller har du avställt Okej. Effekter, skitsnygt, väldigt mörkt, väldigt rött. Och <laughs> liksom i så glömmer man bort att man tittar på en eh, både X-Men och är eh, så superhjältefilm. Mm. Så det blir nästan alltså, Som en egen sköngård. Eh, ja, nästan alltså, som en flyktfilm kan man säga. För det visar sig att eh, det är ett företag som har. Eh, klonat mutanter och en av de, de här kl klonerna måste lågen hjälpa. Och något jag, något jag är besviken på är skåken. Den, den kunde varit lite bättre. Jag gillar att det, Andra kanske gör det, men inte jag. Mm. Tänker att gå in i detaljer där heller. Alltså, vem spelar skurken? Ja, det får, det får ni säga själv. Säkert. Mm. Men jag, jag ska säga att det är en, Går, går du in med tanken att säga en superhjältefilm då kommer du förmodligen bli Men Vill du bara gå in och säga liksom en bra film så mm. lär du gilla den. Ja, jag, jag tycker den är jävligt bra, faktiskt. En av de bättre jag har sett nu på sistone på bio. Och liksom, ja. Det är 2029 så det finns lite framtidsaspekter och så här. Alltså, lite annorlunda bilar och sånt men så det, annars är det en ganska gorna framtidsvisionen där liksom lite, mm. så Att det liksom har gott haywire. och liksom. Bräsa inte på som Avatar. Ja, <laughs> <laughs> eller Blade runner eller mm. sånt, och Liksom. Mm. <clears throat> Men visst de utspelar sig ju mycket längre fram i framtiden. Jag mm. det tyckte det var helt okej. Okay. Skilling. Liksom. Det där är. Uh, lastbilar som går av sig själva och. Rimlig faktidskrucker. <laughs> <handposition>, liksom. <laughs> yeah. Ja. Mm. Lite mer åt det hållet, liksom, men där finns det ju fortfarande liksom, dagens bilar. Liksom, och... Tar man inte för mycket så brukar det dateras ganska snabbt. Ja, <laughs> yeah, precis. Framförallt om man då kommer när man kommer till 2029 och ska titta på den här filmen. Liksom. Ja, så ser det riktigt ut. <laughs> mm. <laughs> men ja, uh, yeah, det kommer att kanske få ett göra Men jag tycker det är liksom lagom Så nej, ta och säger den alltså, här. Yeah. Men som yes, sagt checklistan. Går inte och förvänta er Massa superhjältar Det är inte alltså. <laughs> ja Men snyggt bra skådespel Jävligt fina scener Mellan Joe Jackman och Patrick Stewart Och en väldigt Väldigt annorlunda X-Men-film Men Känns lite slutet På nera Men jag hoppas att det kommer fler ja, det hela framtiden år. Mm, ja, ja, men de kan ju hända kan ju om i framtiden. <laughs> ja, men det här gänget. Den... Ja, det känns som... Ja, det kan vara sista filmen med Patrick Stewart också, men vem vet. Han har ju inte sagt någonting, men Hugh Jackman har väl gått ut och sagt att detta är hans sista. Mm. Som Wolverine. Vilket är synd, för jag hade velat att ni i den här klassiska Wolverine-dräkten från serietidningen. Mm. Och det är lite kul för de har, de har serietidningar om x män också i filmen. Ja. Mäta. <laughs> <laughs> men det är inte så här att de bryter fjärde vägen som de säger i som i Deadpool när han pratar med oss men alltså det ska väl typ vara lite så baserat på deras äventyr. Så ja. han säger, säger det själv liksom. Det är kanske någon enståka en enstaka grej som är sant men resten är bara bullshit. Alltså mm. Logan säger detta, om ni inte förstod det. Ja, jävligt bra film som gjorde mig lite kluven ändå men absolut sägvärd. Tack för mig. Tack för oss. Så ses vi snart igen i ett nytt avsnitt, eller specialavsnitt. <laughs> <laughs> absolut. På hej.